și, în cer și pe pământ, el mi tata, om și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie programul L 068 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca de la capitolul 5, din care vom avea versetul 11, vom continua mai înainte de versetul 11, însă cu ceva gânduri din versetul 10, pe care, din motive de timp, nu am putut să le expunem în lecțiunea trecută. Înainte de aceasta însă, haideți să facem o incursiune în istorie, înapoi la vremea stăpânirii romane, pe vremea când credincioșii erau dați la moarte din pricina credințelui în Dumnezeu. Vom citi astăzi anchetarea lui Laurențiu. Laurențiu a fost unul din diaconii bisericii din Roma. Când Sextus a fost dus la locul de execuție, Laurențiu l-a însoțit și l-a încurajat. Când s-au despărțit, Sextus l-a înștiințat că nu peste mult va fi arestat și el. Ca diacon, Laurențiu administra bunurile bisericii și purta grijă de ajutorarea celor săraci, a văduvelor și a orfanilor. Încă dintr-un început, biserica creștină a luat asupra sa întreținerea nevoiașilor. Pe listele de ajutorare ale lui Laurențiu erau aproape 1500 de nume. Deși biserica trecea prin focul persecuției, credincioșii n-au uitat de cei săraci, ci fiecare își dădea contribuția sa bănească în mod voluntar. Macrianus a presupus că biserica creștină trebuie să aibă mari bogății din moment ce ajută pe atâția. Dorind să pună mâna pe ele, a trimis soldat să-l aresteze pe Laurențiu. Aceștia l-au târât în fața guvernatorului. Când l-a zărit, Macrianus i-a zis. Am auzit că voi, care vă numiți creștini, posedați comori de aur și de argint. Este adevărat?" Laurențiu i-a răspuns. Da, într-adevăr, biserica are mari bogății." Atunci adu aici aceste bogății," zise Macrianus. Nu spun cărțile voastre sacre că trebuie să dați cezarului ce este al cezarului? Împăratul are nevoie de aceste comori pentru apărarea imperiului, deci trebuie să le predați. Laurențiu a cugetat câteva momente, apoi a zis. Da, între zile voi aduna toate băgățiile bisericii. Numai decât guvernatorul a dat ordine să fie eliberat cu gândul că va primi mari cantități de aur și argint. Laurențiu s-a dus și a adunat pe toți neputincioșii, schilozii și a chemat pe guvernator să vadă bogățiile bisericii. Acesta când a venit a văzut un șir de orbi, altul de schilozi și neputincioși, altul de orfani și de văduve bătrâne. Laurențiu i-a zis, iată, acestea sunt bogățiile bisericii. Guvernatorul înfuriat a strigat, ce e bătaia aceasta de joc? Unde sunt comorile bisericii? Unde e aurul și argintul? Aceștia pe care îi vezi sunt adevăratele comori ale bisericii, răspunse din nou Laurențiu. Ei sunt aurul, argintul, perlele și pietrele prețioase. A prins de mânie, guvernatorul strigă la soldat să-l arunce imediat în temniță. Acolo a fost greu torturat, dar Laurențiu a îndurat torturile cu multă răbdare și chiar cu bucurie. Un soldat numit Romanus a fost foarte mișcat de comportarea lui și s-a strecurat în celula lui Laurențiu, rugându-l să-i spună și lui despre credința creștină. El a fost convertit și apoi, plin de bucurie, a mărturisit că el e creștin. Guvernatorul a poruncit să-i se taie capul. Astfel, Romanus a fost martirizat cu o zi înainte de Laurențiu. Laurențiu a fost condamnat să fie prăjit pe grătar. Dezbrăcat de hainele sale, el fu așezat pe un grătar mare, de fier, sub care ardea un foc puternic. Crudul guvernator se desfăta privindul pe grătar, dar n-a auzit niciun oftat, niciun geamăt. Martirul primise de la Domnul Dumnezeu putere să triumfe asupra suferințelor. El doar se ruga pentru biserică și pentru convertirea întregului imperiu. În cele din urmă și-a dat duhul. Iată, iubite ascultători! O metodă eficientă de evanghelizare. Observăm în primul rând că biserica, deși trecea prin grele împrejurări atunci, prin persecuții și prin situații de sărăcie, totuși ajuta pe cei săraci. Ar fi momentul să ne întrebăm eu și tu, iubite ascultător, am grijă de săracii de lângă mine? Dar biserica din care fac parte, adunarea, are grijă de săracii de lângă noi? Avem noi liste pe care îi trecem și -i ajutăm în mod regulat? Observăm apoi că Laurențiu, în loc să critique împărăția romană și să vorbească despre drepturile omului, a primit cu bucurie toate aceste suferințe, iar suferințele acestea ale lui primite cu bucurie și cu supunere față de Dumnezeu au dus la convertirea unui soldat. Câte convertiri s-ar face și astăzi în jurul nostru? Dacă în loc să umblăm, să strângem dolari și averi, am avea mai degrabă grijă să dăm hrană celor săraci, să umblăm, să îmbrăcăm pe cei goi, să strângem lemne pentru văduve și pentru cei care nu au pe timp de iarnă. Câte convertiri nu s-ar face și astăzi, dacă cei care se numesc creștini, în loc să critice partidele politice, să critice conducerea țărilor, ar avea grijă mai degrabă să mulțumească Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Această stare de mulțumire și de primire cu bucurie a voiei Lui Dumnezeu ar răspândi în jur aceea stare de bucurie și de mulțumire și ar aduce pe mulți dezechilibrați la un echilibru al vieții, găsindu-și fericirea și bucuria în Domnul Hristos, în viața nouă trăită cu El. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.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 scăpa de la moarte Timpul aproape trecut Cu viața ta ce-ai făcut Din tine ce-o să rămână Ești doar un om de țărână Sufletul e tot ceva, ai Oare cui vrei să predai? Aur, argint și palat Nu te scăpa de la moarte pavene cu o viața ca ai făcut Din tine ce o sărbână ești doar un pumn de zărno subrul e dulce mai oare cui vrei să-l predau Iubiți ascultători în versetul 10 de la Luca de la capitolul 5 citim că Domnul Iisus îi spune lui Petru nu te teme de acum încolo vei fi pescar de oameni din clipa întâlnirii cu Domnul Isus, din clipa hotărârii tale pentru El, să știi, viața ta a primit un curs nou. Vechiul curs nu mai este. Sunt lucrurile într-adevăr așa cu tine, dragul meu? Tu cel care spui că ești întors la Dumnezeu, că ești creștin? Cu Petru așa au stat lucrurile și așa este cu toți adevărații creștini. De acum încolo vei fi. Până acum, gândurile lui Petru erau prinse de corabie, mreje, pești, vânzarea peștilor și așa mai departe. Acum însă, Domnul isus îi arată o lume nouă, o lume care trebuie adusă la mântuire prin Evanghelie. Acesta era orizontul său cel nou. Da, fiecare creștin adevărat, Trebuie să aibă un moment în viața lui, denumit, definit prin acest de acum încolo, adică un orizont nou în Hristos. Ceea ce a fost vechi s-a dus. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Cine este prins de Domnul Isus, acela trebuie să prindă pe alții pentru Isus. Cel înțelept câștigă suflete, ni se spune la proverbe 11 cu 30. Cine este credincios în cele mici, va primi sarcini mari și mai mari. Vei fi pescar de oameni. În Matei 4 cu 11 se spune, vă voi face pescar de oameni. Când Domnul te face, ești în adevăr ceea ce trebuie să fii. El n-a spus te fac predicator, ci pescar. Cum trebuie să fie un pescar? Răbdător, lepădat de sine, să stea ascuns, iscusit, să știe vremea și locul unde să prindă pește, să cunoască gustul peștilor. Vei fi pescar de oameni. Sfântul Ambrozie și alți părinți ai bisericii au tradus fraza aceasta în felul următor. Tu vei înviora pe oameni, adică prin pescuirea ta. Vei ajuta pe oameni să ajungă la viața veșnică. Așa, după cum am văzut și în deschiderea lecției de astăzi, citind despre creștinul acela Laurențiu, prin felul cum a primit el să-și ducă viața, ajutând pe cei săraci, îngrijindu-se de nevoile acelora, am violat multe vieți. Așa cum am citit, peste 1500 de nume se aferau înscrise pe lista ajutorărilor. Deci peste 1500 de vieți erau înviorate datorită grijei pe care o arăta el față de ei. Și după cum am citit, bucuria cu care a primit tortura, a născut un alt suflet la Dumnezeu, un soldat, acela pe nume Romanus. Iată deci Domnul Isus, pe cine întoarce la el cu adevărat. El face un înviorător de suflete. Prin aceasta se cunoaște că tu ești cu adevărat creștin, făcut de Dumnezeu, de Domnul Isus, prin faptul că înviorezi pe cei din jurul tău, înviorezi pe cei din familia ta, înviorezi pe colegii tăi de școală dacă ești la școală, înviorezi colegii tăi de servici, înviorezi colegii tăi de armată, înviorezi pe cei cu care te întâlnești ocazional peste tot pe unde mergi. Duci vestea aceasta bucuriei, a echilibrului, a păcii în Domnul Isus Hristos și cei de lângă tine vor fi contaminați, vor sau nu vor. Acesta este semnul unui adevărat creștin, unui adevărat pescar de oameni făcut de Domnul Isus, nu cu diplome de ale oamenilor în Origen este de părere că peștii prinși în mreje, ajungând la țărm, mor. Însă cine este prins de pescarul Isus ajunge și el, dar moare față de lume și față de păcat. După această moarte față de lume și față de păcat, el este înviat prin cuvântul Harului și primește o viață nouă. Domnul Iisus spune aici, deci, pescar de oameni. Munca noastră este așadar... Să credem cuvântul Domnului și să cutezăm în puterea Lui, să ne depărtăm în adânc și să aruncăm mrejele. Într-adevăr, aceasta este truda noastră, dar biruința este a Domnului. El umple plasa cu pești. Să fim atenți! Sfântul Petru este o pildă minunată pentru noi în mai multe împrejurări. Spre exemplu, este o pildă de ascultare. Asta înseamnă că tu asculți când îți vorbește Domnul. Este o pildă de muncă. Muncești când îți spune Domnul. Este o pildă de credință. Crezi când îți făgăduiește Domnul. Este o pildă de urmare. Îl urmezi când te cheamă Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru aceste pilde minunate pe care ni le-a lăsat în robul său Petru. Pilde demne de urmat. Și pentru noi, și în afară de pilde, acesta este un punct de control în viața noastră dacă am fost cu adevărat convertiți de Domnul Isus Hristos. În versetul 11, pe care îl avem pentru lecțiunea noastră de astăzi, de la Luca la capitolul 5, citim în continuare. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. După ce ai primit din partea Domnului în cele pământești, după ce ai izbutit în toate lucrurile cu ajutorul Lui, acum trebuie să fii gata să le lași ca să pornești în lucrarea Lui duhovnicească. Asta pentru lume, pentru felul ei de a fi, este o nebunie. Adică după ce te-ai trudit și ți-ai zidit o casă cu ajutorul zilnic și văzut al Lui Dumnezeu, să fii gata să o părăsești pentru lucrarea Lui în clipa când ai sprevit-o. Sau, după ce cu multă trudă ai terminat o școală și ai ajuns la un titlu, să fii gata să renunți la tot și să pleci după Hristos în lucrarea Lui. Oare nu este aceasta, după părerea lumii, scrinteală la cap? Lui Abraham, după atâta așteptare, Dumnezeu i-a dăruit un urmaș și n-a apucat bine să se bucure de el, că Dumnezeu el a cerut ca jertfă. Să fii gata să jertfești lui Dumnezeu. Lucrurile pe care El ți le-a dat și de care te-ai bucurat, aceasta este cea mai înaltă probă de credincioșie și de dragoste afectivă, de dragoste adevărată față de El. Nu poți să faci cu adevărat o lucrare dacă ai inima împărțită. Nu poți să alergi pe cale cu greutăți legate de picioare. Îngrijorările vieții acesteia sunt o mare greutate în lucrarea lui Dumnezeu. Petru, Iacov și Ioan, după ce au văzut lămurit în pescuirea minunată că omul care a făcut minunea nu este un om de rând, ci este trimisul lui Dumnezeu, s-au hotărât să-l urmeze în orice condiții. Despre ei nu se spune că ar mai fi dus pește prins acasă sau că l-ar fi vândut, ci la îndemnul Domnului Iisus, au lăsat totul și au plecat după el. Nu a fost ușor lucrul acesta pentru ei, căci aveau familii, aveau o situație formată, aveau o patrie frumoasă, aveau legături de prietenie, de rudenie de... și așa mai departe. Nimic însă din toate acestea nu i-a împiedicat, ci au pornit cu hotărâre după omul minunat care avea adevărul și care prin puteri mai auzite făcea fapte mari. Acesta le cucerise inimile și le-a luminat mințile. Ei au schimbat prezentul asigurat cu un viitor necunoscut. Atunci când îți cucerește Iisus inima, nu te mai gândești la nimic și nu-ți mai faci socotel pământești, ci mergi după el și te avânți în lucrarea lui duhovnicească, Plin de foc. Ce minunată stare este să fii cucerit de Isus! Ce fericire necunoscută în lume să-ți găsești desfătarea în El, în felul lui de a fi! Numai așa poți fi destoinic în lucrarea lui, numai așa îi ești pricine de bucurie, numai așa poți merge fără șovăire după El. Dragul meu, ești tu în adevăr cucerit de Domnul Iisus? Creștinii adevărați sunt numai cei cuceriți de Isus. Ei sunt gata să-l urmeze zi și noapte oriunde va merge el. În continuare, în versetul 12 de la Luca, la capitolul 5, Evanghelistul Luca ne prezintă lucrarea Domnului Isus în felul următor. Isus era într-una din cetăți, și iată, Că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iubiți ascultători, iată că Domnul Isus trecea prin cetăți, dar nu rămânea în ele, nu devenea cetățeanul lor. Trecerea lui prin orice loc de pe pământ avea ca țintă vestirea Evangheliei și facerea de bine. Întrebarea este, cum este trecerea noastră prin lume? Dacă suntem și celui care a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta, atunci trebuie să-i semănăm. Altfel, degeaba mărturisim cu gura lucruri mari. Iisus era într-una din cetăți. Într-una din cetăți suntem și noi cu trupul, dar cu duhul trebuie să fim liberi, desăvârși de liberi, ca să putem înfăptui lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Cine nu este liber din punct de vedere duhovnicesc de toate îngrădirile de pe pământ, îngrădiri naționale, confesionale, politice, economice și așa mai departe, nu poate să semene cu Dumnezeu, nu poate să-i facă lucrarea pentru că El este deasupra tuturor stărilor din lume. Acesta e adevărul. Găsim aici că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Domnul Iisus devenise cunoscut prin cetăți ca unul care putea să săvârși lucruri mari, vorbea cu putere, scotea draci și vindeca pe bolnavi. Acolo unde este Iisus cel adevărat, se văd semne neobișnuite pe pământ și se aude glasul adevărului veșnic. Lucrul acesta nu poate rămâne ascuns. Cum poți să ascunzi soarele de pe cer? Domnul Isus este soarele neprihănirii, iar urmașii lui sunt raze țâșnite din el. Aflăm de ce aici că este vorba despre un om plin de lepră. Lepra era atunci și chiar și astăzi una din bolile cele mai grele. Leprosul, întrucât boala era nevindecabilă, era socotit un mort viu de care trebuia să fugă orice om. De fapt, el era scos din mijlocul semenilor săi și ținut undeva departe. De data aceasta, vedem un lepros în ultima treaptă a bolii, care a fugit din locul unde era izolat, pentru că auzise de un trimis al lui Dumnezeu care putea vindeca orice boală. El a crezut cu toată puterea lucrul acesta și ne ținând seama de toate opreliștile, s-a înghesuit până în apropierea Domnului Isus. În adevăr, era o lucrare a credinței. Și lucrările credinței totdeauna sunt în atenția lui Dumnezeu. Credința este puterea care atrage pe Dumnezeu spre om, spre necazurile lui, dându-i ajutorul de care are nevoie. Lepra este un simbol al păcatului, iar vindecarea ei este icoana iertării păcatelor. Știind acest lucru, ca și leprosul despre care este vorba în versetul de mai sus, nu trebuie să ne lăsăm opriți de nimic atunci când vreun păcat ne-a întinat, ci să ne apropiem prin credință de Domnul Isus, care ne poate da iertarea și izbăvirea. Da, să credem că Mântuitorul nostru vrea și poate să ne mântuiască. Citind despre leprosul acesta că s-a aruncat cu fața la pământ, la a rugat și i-a zis, Doamne dacă vrei poți să mă curățești. Credința adevărată te aruncă în fața lui Dumnezeu care poate face totul, însă ea nu cere decât ceea ce este voia lui. Leprosul știa prin credință că Domnul Isus poate totul, dar mai știa că peste voia lui nu se poate trece și că această voie este binele suprem. De aceea a zis, Doamne, dacă vrei. Domnul Isus vrea totdeauna să facă binele cel mai mare fapturilor sale. El vrea să ne curățească de lepra păcaturi și a oricărei stări grele. El vrea să ne ducă din treaptă în treaptă spre desăvârșire. Dacă nu ne vindecă totdeauna de vreo boală trupească, înseamnă că nu vindecarea este binele cel mai mare, ci boala care ne ține într-o stare umilită și cu toate ușile ființei noastre deschise spre el și spre lucrurile duhovnicești. Totdeauna să ne rugăm, fie voia ta, Dumnezeule, căci voia ta este binele nostru adevărat, amin. Citim acum în versetul 13 din Luca, de la capitolul 5, care a fost reacția Domnului Isus față de această manifestare, față de această cerere ale leprosului. Citim versetul. Isus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: Da, voiesc, fi curățit. În l-a lăsat lepra. Iubiți ascultător, acesta este Mântuitorul nostru. El nu privește numai de la distanță spre nevoile noastre, ci se apropie de noi și ne atinge pentru ca izbăvirea noastră să fie o realitate puternică. acesta e Mântuitorul nostru. El nu rostește cu gura numai niște învățături frumoase, ci face o schimbare reală în viața celor care se apropie cu credință de el acesta e Mântuitorul nostru. El nu cere nimic înainte de a ne fi dat. Întâi ne-a răscumpărat din robia păcatului, ne-a dezlegat picioarele și apoi ne-a poruncit să alergăm pe calea neprihănirii. Mântuitorul nostru vrea să fim curățiți și ce vrea el se împlinește. Tocmai de aceea a coborât el din cer ca să ne mântuiască pe noi din mâna tuturor vrăjmașilor și anume păcat rătăcire, mizerie și moarte. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, voiesc, fi curățit. În l-a lăsat lepra. Era cunoscută de toți marea putere de molipsire a leprei, de aceea leproșii erau izolați de ceilalți oameni. Atingerea unui lepros, potrivit legii, îl făcea necurat pe cel care atingea. Dar Domnul Iisus nu numai că s-a atins de lepros, ci l-a și îmbrățișat, L-a apucat tare cu mâna, în limba greacă în care a fost scris Evanghelia după Luca, vorba aceasta s-a atins de el, se înțelege prin îmbrățișare cu mâna sau o cuprindere cu brațul. Oare Domnul Isus nu se moripsea de lepră? El cel curat nu devenea necurat când se atingea de păcătoși? Iată întrebări care ni se limpezesc dacă privim la mărețul scop, pentru care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. El nu se îmbolnăvea, pentru că nu avea în sine sămânța morții, păcatul. Dar El s-a făcut păcat pentru noi și a gustat moartea pentru noi, pentru mântuirea noastră. Mântuitorul nostru s-a coborât din slava Lui de necuprins, ca să îmbrățișeze omenirea, aceasta necurată și vrăjmașă Lui, pătrunzând cu totul în ea. Așa lucrează El, cu fiecare din noi, păcătoși de ultima treaptă. El nu atinge numai cu vârful degetelor sale necurăția noastră de păcate, ci El îmbrățișează pe cel necurat cu brațul îndurării sale dumnezeiești. acesta e Mântuitorul nostru. Îmbrățișarea Lui înseamnă viață și fericire veșnică. Slăvit să fie El acum și în vecii vecilor.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 Iubiților, există vremuri când nu ți este îngăduit să spui nimănui cu gura despre mântuirea pe care ai primit-o de la Domnul Isus, ci doar să te arăți, adică să trăiești cu putere această mântuire ca să o vadă toți. De ce sunt îngăduite aceste vremuri de opreriște? Desigur, pentru binele lucrării lui Dumnezeu, pentru propășirea ei și nici de cum pentru altceva. Nu putem arunca valorile lui Dumnezeu în troaca porcilor pentru că se pierd. Și nu le folosește nimic acestor viețuitoare. Când mărturisești cu gura pe Domnul Sus și lucrarea Lui în tine, trebuie să fii foarte atent ca să nu te porți în chip ușuratic față de acest mare adevăr și astfel să împiedici lucrarea Lui Dumnezeu. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt știe când să vorbească și când să tacă. În adevăr, e tot atât de dios pentru lucrarea Lui Dumnezeu când vorbești și trebuie să taci, ca și atunci când taci și trebuie să vorbești. Leprosul despre care vorbește Evanghelia n-a împlinit porunca Domnului Sus, ci a spus în gura mare ceea ce-i făcuse Domnul și din pricina aceasta mântuitorul nostru nu mai putea să intre pe față nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii. Aspectul acesta îl putem găsi descris în Evanghelia după Marcu, la capitolul 1 cu versetul 45. Așadar, în versetul de față, ni se arată că Domnul Isus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta, ce-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Domnul Isus a lucrat aici în stilul Vechiului Testament pentru că el n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Legea a fost împlinită, depășită, de-abia atunci după ce el și-a dat viața, jertfă pentru răscumpărare, când a pus temelia noului legământ. Prin trimiterea leprosului la preot, mântuitorul nostru urmărea biruința adevărului noului legământ, aducând ca martori chiar pe cei care erau apărătorii vechiului legământ. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L068. În continuare, ascultați o cântare!